גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחתם, לבני ושמעי, ובני קהת למשפחתם, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחתם, מחלי ומושי, אלה הם משפחות הלוי לבית אבותם, לגרשון משפחת הלבני, ומשפחת השמעי, אלה הם משפחות הגרשוני, וקודיהם במספר כל זכר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 ועל המזבח סביב ואת מטריו לכל עבודתו. ולכהת משפחת האמרמי, ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת העוזיאלי, אלה הן משפחות הקהתי. ומספר כל זכר מבין חודש ומעלה, שמונת אלפים ושש מאות שומרי משמרת הקודש. משפחות בני יחנו על ירך המשכן תימנה. ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אלי צפן בן עוזיאל, ומשמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבודתו. ונשיא נשיאי הלוי אל עזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש, למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי, אלה משפחות מררי.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 ואחונים לפני המשכם קדמה, לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. כל פיקודי הלויים אשר פקד משה ואהרון, על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, שניים ועשרים א'.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 וייתן משה את כסף הפדויים לאהרון ולבניו על פי אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה.